أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ أَصَابَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ yeah. Awahidiki hawa, hawa wanaorithi ardhi baada ya wale wenyewe kwamba tukitaka tutawapatiliza kwa madhambi yao na tutapiga muhuri juu ya nyoyo zao na kwa hivyo hawatasikia tilkal qurana quss 'alayka min anba'iha katum rusuluhum bil bayinati fama kanu li bima kadhabu min qablu kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi miji tunakusimulia baadhi ya habari zake na hapana shaka mitume wao waliwafikia kwa hoja zilizo wazi, wazi lakini hawakuwa wenye kuamini walioyanusha zamani namna hivi Mwenyezi Mungu anazipiga muhuri nyoyo za makafiri wama wajadna laktharahim min ahdin wa in aktharahum wala hatkuwaona wengi wao kuwa wanatimiza ahadi bali kwa hakika tuliwakuta wengi wao ni wapotofu thumma ba'athna min baadihin musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa biha fanzur kayfa kana 'aqibatu mufsidin kisha baada yao tukamtuma musa na ishara zetu kwa fir'auni na waheshimiwa wake nao wakazikataa basitazama ulikuaje mwisho wa waharibifu waqala musa ya fir'aun inni rasulun mir alamin na musa alisema ewe firauni hakika mimi ni mtume nitokae kwa Mola mlezi wa viumbe vyote حقيق على أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إن فاع نسسمه جويا منزي مڠو إلا ليلولا حق Nami hakika nimekujeeni na dalili waziwazi kutokana na Mola mlezi wenu basi waache wana wa Israeli uende nami. Qulan in kunta jita bi ayatin biha in kunta min sadiqin Akasema Firauni ikiwa umekuja na ishara basi ilete ukiwa nikatikawa semao kweli fa alqa asahu fa idha hi mubin basi akaitupa fimbo yake na mara ikawanyoka dhahir wanaza yadehu fa idha hi bayd na katoa mkono wake mara ukao kwa watazamao Allah hu Allahu, Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ila Allah yeah. Hawa ujui mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa kaumu zilizokwishapita kabla yao na kuwashani yetu kwao ni kama ilivyokuwa kwao waliowatangulia na kwamba wao lazima wafuate yetu yetakayo Tukitaka kuwaadhibu kwa sababu ya madhambi yao tutawapatiliza kama tulivyowapatiliza walio kama wao. Nasi tunatia muhuri nyoyo zao kwa kuwa zimeharibika bila kiasi mpaka ikafika ukomo kuwa hazipokei tena uongofu. Kwa muhuri huo imekuwa hawasiki hikima wala nasiha kwa msikio wa kufahamu na kuadhika. Hiyo ni miji iliyodumu karne nyingi. Na imepitiwa na muda mrefu katika tarehe yao. Tunakusimulia hivi sasa baada ya habari zao zenye somo la kuzingatiwa. Na watu wa miji hiyo walifikiwa na mitume wao kwa ishara zilizowazi zenye kuonyesha ukweli wa wito wao. Lakini haikuwa shani yao kuamini baada ya kuja hizo ishara zilizowazi kwa sababu ya mtindo wao wa kukanusha wasema ukweli. Basi wako wakadhibisha mitume wao wala hawakuongoka basi ni hivyo Mwenyezi Mungu huweka kizuizi juu ya nyoyo na akili za makafiri ikafichika kwao njia ya haki na wakajitenga nayo wala hatukuwakuta wengi wa watu hao kuwani wenye kutimiza ahadi kwa imani tuliyowahusuia kwa ndimi za mitume na yanayotambuliwa na akili na nadhari nzuri na mwendo uliyothibiti kwao ni vile kuselelea katika upotofu na kwenda kinyume na kila ahadi tena baada ya mitume hao tulimtuma Musa alayhi salam naye akaja dalili zenye kuonyesha ukweli wanao wa yafikisha kutokana nasi kumpelekea Firauni na kaumu yake Musa akaufikisha wito wa mula wake mlezi na akawaonyesha ishara ya Mwenyezi Mungu nao akadhulumu nafsi zao na watu wao kwa kuzikataa kwa kiburi na upinzani tu basi wakastahiki adhabu kali kutokana na Mwenyezi Mungu na hivyo ukawa mwisho wa mambo yao. Basi ewe Nabii, angalia vyema mwisho mafisadi katika ardhi. Musa akasema, "Ewe Firauni, hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, mwenye mamlaka juu ya mambo yao yote, ili nikufikishieni wito wake na ni kuiteni muifuate sheria yake." Na mimi pupa yangu ni kumsemea kweli Mwenyezi Mungu mtukufu. Na nimekujieni na ishara yenye shani kubwa yenye hoja iliyo katika kubainisha haki niliokuja nayo basi uachilie waje nami wana wa Israeli na uwatoe kwenye utumwa wa kahari yako wende nami kwenye nchi nyingine isiyokuwa yako na huko wapate kumwabudu Mola mlezi wao na wako Firauni yakamwambia Musa ikiwa umekuja na ishara yani mujiza, kutokana na huyo aliyekutuma basi nionyeshe kama wewe ni katika watu wakweli kweli wanaolishika neno la haki. Kiasi ya Musa kuitupa fimbo aliyokuwa nayo mkono ni mwake, wakulia mbele ya Firauni, mara hiyo fimbo ikawanyoka hasa dhahiri, anakwenda mbio huku na huku kwa nguvu zinazoonyesha kuwa ana uhai timamu. Akatoa mkono wake kutoka mfukoni mwake, na hapo hapo kawamweupe safi kabisa ukimeremeta katika macho ya wanaoangalia